Nu är det det vänta, den musik som det Så välkommen hit och bo, för Ja, ni lyssnar på Radio Frekventa och... Eh... Vi ska öppna telefonväxter i alldeles strax. Vi har den 22 november 2014 och så. Och eh, det är en förkylning nästan lite igen. som Det är så kallt, det är plus tre grader bara. 1029 hektopascal, ganska högt luftstryck. Eh, så att... Det går mot vinter och det är inte roligt. Det är, det är sorgligt att man ska bo på en här... Hade man varit varmt så skönt det var årsidan att man har bott ut i utlandet. Så, det är något, så att man skulle, ha, man skulle ha råd att resa ut som. ur... Äh, äh, det är en där, då, det är amatör som har dubbel bosättning så att man reser äh, till det. Amerika varje gång, det blir kallt här och sen tillbaka lägenhet här och så vidare så att eh, det, det, det finns folk som har resurser och så eh, det, det vet, och, och så öppnar Telefonverket i 8121 och då ska radion på och jag väntar om det är någon som kommer in och ringer <kål> Men här ska bli lite bättre i halsen alltså, om en stund. Det kan bli det så småningom när man har pratat för en stund tycker jag det lättar lite igen. Men äh, det är det, det här kallda vädret helt enkelt. Fryserna går ut så det är inte alls roligt. Ja det är alltså återgevd 21-0 och ska radion på. Och det är fuktigt det regnas också, och det är för, så det har regnats också. Så det är det som gör det. Och så ska sätta på en låtskort Det är många stationer i Holland och sånt som spelar likadan, liknande musik som en. Det är bara att man har mycket mer att eh, välja på. Tydligen eh, gammal rockmusik och, och twist och allt möjligt. Det är en del gammal jazzmusik och och Allt möjligt hört. Och en del ligger till och med i en telefonväxter i det ibland och sånt. Så, så att det förekommer ibland. Att du, vissa lyssnare ringer och pratar om radio och sånt som musik och liknande. Och undviker tydligen eh, politik och sånt. Jag väntar på 81-300 att någon ska ringa. Nu eh, det går det alltid trögt i början. Men tydliga programmerna och så vidare av någon anledning. <coughs> Passa på nu och ring med en just innan jag har på någon äh, låt igen. Ringer ingen under låt så får du vänta och det är inte så roligt. Och då går det telefonmarkering, sidor och så vidare. Under i mobiltelefoner kört med vanlig sån äh, telefon med, som går på där, ett kopparsråd där. Jag har en vanlig telefon. Det är det som går bäst, faktiskt. Med mobiler börjar det bara eka och svänga runt och så blir det konstigt. Ja, jag får sätta ändå till. Ja, om det är, det är det fina konditioner. På, på, på nätterna och bland på, på dagarna också man man och Liknande stationer och Tyskland, då och skiljer jag på där på mellanmåg. <skratt> man har en bra radio, framförallt eh, om man eh, inte har antenner. Då eh, folk råkar folk ut förstörningar från eh, TV-apparater och annat. Det var skillnad förut folk hade antenner, alltid radioantennor. Det har stor betydelse, eh, faktiskt. Vi tar en låt till, kort paus. inspelat från en liten radiosändare ut i världen på Mellanboken det är jag den kan vara för jag har en del eh, sådana kassetter där, spelat in eh, sånt också eh, låtar blandat eh, och så, så att en eh, liten radiosändare <laughs> satt ut, ut i Europa som går en liten stund och gör låtar och sånt man hör ibland och, någon ung kille, <trycklig> som du var för, för ung också. <trycklig> det är spännande saker att höra med sånt på mellanvåg. Man lyssnade mycket under åren nej, under kriget och efter det och allting och hörde mycket underliga grejer som kom igång där och det var mycket sånt här och så. Det var spännande att lyssna på mellan folk och allting. Vi hade ju bra mottagning där i Hammarby allting. En ryska antenn på taket så bra mottagare redan då. Så att då fick man sätta upp antenner på saken. Där hade folk ofta master upp på taket. Så master och en antenn på 20-25 meter mellan där, där de är ungefär långt Och så fall de nedledning ner till. Den lägenheten var fantastiskt och en bra jordledning till värmelementet också hade de satt så och, och så vidare. Men, men radiemottagarna var ju känsliga verkligen på den tiden för det var ju inte så starka radiostationer hela gången. som var ju fantastiska höra på ytterligare stationer och det gick så, sådant med 81 då ska radion på. Och jag eh, hoppas eh, eh, de, de, folk lyssnar lite igen på radion, att när raden hörs också. Så att, eh, jag tar gärna emot lyssna rapporter också. <här> Och tiden den går, det är konstigt att det inte någon som ringer just idag. Ja, vi spelar väl, får väl spela en låt till. Eh, men det var ju väldigt... Radiomottagarna har varit mycket bättre eh, in på 30-talet när superheterodinmottagaren kom. Eh, som var mycket bättre än raka, en enkla mottagarna. Eh, återkopplade mottagarna som var vanliga först och så, superheterodinmottagaren. Eh, det är byggd så att eh, det, det med speciella speciell gangkondensator gör det. det är att, det finns en norse som alltså bär våg blandas i rör med en en, en, en utifrånkommande kommande, utifrån signaler från antennen och ger en mellanfrekvens, en skillnadsfrekvens och det gör att <hör> den mellanfrekvensen är likadan vilken station man än lyssnar på genom att gangkondensatorn är i två olika sektioner som följer varandra exakt. <hör> Det <gussion> var mycket kompetition på den kondingen, den kondensatorn kon och allting. Och det var det som gjorde det mycket. Att ä, mottagarna gick bra, så var det automatiskt ordningkontroll så fällde inget. Det märktes så mycket heller. men ä, varierade stationens signalsyrka så, så märktes inte så mycket. Genom att förstärkningen reglerades automatiskt i de där <gussion> Det var så standard. Det fanns enkla ända upp till stora lyxmodeller och sånt på 30-talet och 40-talet och sånt, upp till radiogram och fågåner och allt möjligt. Och sen <skratt> på 50-talet så kom det ju bandspelare och annat också. Men Jag sätter på en låt till, kort oss. Ja, det är precis som det är på Amatörradion på hur man kan nå, praktiskt taget i hela världen. Det är en bra radioutrustning både på telegrafi och telefoni och, och så få nya bekantskaper utomlands och allting eh, på det viset. Och, och, och träffa, eh, såna här, eh, nya, det träffa sådana här nya... nu ska vi se vad det där blir... Hallå? Ja, hej var Kent det här. Ja, hej. Ja, jag ska bara säga att nu har jag och varit på avslutning på eh, Haninges dragspel. Och det var en riktigt drag. Det var jättekul. Jaha. Och den 6 december, då är det en stor spelmanstämma på Quality Hotel. Så tycker jag, om man är intresserad av att lyssna på trevlig musik, då ska du åka till Quality Hotel i handen. Det ja, det är, är ett kanal... evenemangstips som lyssnare säkert är intresserade av. Tror inte de är intresserade Jo jag sa det, säkert är säkert intresserad Ja det får jag väl hoppas Men eh, som sagt, till alla som är intresserade av sånt Och så ska jag säga också som är evenemang Den 26, nu Då är det på terrassvägen 1 i Gustavsberg Då är det stor marknad och så är det värmdväljarna Och den 4 december Då är det Gustavsgården Och då är det värmdespelmansgillet som spelar Och då bjuder man på skicksmörgås Och gröt, eller Utan kostnad Ja, det, det är ju vara roligt för, det pensionärer. Var... för pensionärer som har ont om pengar och så, det är utan kostnad. Ja, men här är det för, här är det väl anständiga människor som är i fullt arbetsför ålder som vi är med också. Men det är trevligt i alla fall. Dit skulle du gå kanske skulle du träffa ett trevligt frunt i mig, Ja, jag har svårt. Jag blev sandekattad när jag fick den där i benen när det var ruskigt då för ändå ett så ett halvt år sedan när jag låg med västres, med förlamade ben i för tredje dygn här Jaha, ja det, ja, det låter ingen vidare jag hoppas att jag kunde ringa en bekant och så vidare ja, ja men hur som helst i alla fall jag lämnar lite information nu så att alla kommer iväg nu och det är bra ja, och, just... så nu då. kanske hörs om mer hejdå, hej då. Hej. Ja, det var första samtalet. Jag sa ju precis det att radioamatörer kan ju faktiskt komma i kontakt med varandra på kort våg. Så det är riktigt, det är en stor hobby. De växlar ofta QSL-kort med varandra också och det började... För till och med redan före kriget, men det vanligaste var telegrafi och, och, och, och, på den tiden och sen blev det telefoni. Men sen, sen kom andra världskriget och stoppade Amazon radio det var absolut <laughs> förbudet under kriget. Och använda radiosändare, det var först efter kriget sändning, så sändningsförbudet upphörde och det, de kom igång undan för undan e, och så. Det var föreningen Sveriges hända amatörer som på den tiden också arbetade mycket för att få igång verksamheten igen. Så det var inte alls så många radioamatörer som nu på den tiden och det var betydligt enklare hemmagjorda stationer på den tiden som inte var köpta alla gånger utan hemmagjorda. Det var inte så dåliga grejer på den tiden, utan då experimenterade med antenner och sändare och mottagare i så olika slag och allt möjligt roligt så också. Jag vill inte ta en låt till. Jag väntar att någon, någon medel lyssnare ringer. och ser någon 2100, då ska radion på. Ja, jag får ta en låt, kort pass. I have no appetite for the också träffade radiosändar, amatörer, andra, hade äh, släktingar. Äh, det, det, det där också så, som har utvandrat ännu, som har Charles Lindbergh, flygaren och allt Och det är så att äh, det är det minsta man de, de utvandrade i början då på 1900-tal, så var pappa ju kvar här och han hade ju velat där, men eh, tyvärr var det svårt att genomföra det för min mor ville ju inte vara med om det eh, när jag var tio år och det, det var 1948 och det, det han, han ville ju... och då var det ju istället, så att vi byggde det här huset här, och så vidare, det var så det gick till han, äh, jag trodde att han skulle få bra jobb här. En firma som heter där. Nu är det någon mer som ringer. Så ringer Ja, hej. Jag pratar på så här på in. Hej i år. Ja, eh, Lennart som ringer från Stockholm. Hej du. Jo, eh, du talade ju om. Men, du lyssnar ju mycket på. ...utländska stationer och sen har du ju kontakt med... Eh, ja, jag ju eh, allting också. Du har ju kontakt med radioamatörer och så vidare. Du vet, kommer du ihåg Telemuseet? Det låg eh, i... Ja, det... Eh, det ja, det har ju varit där. Det finns en amatörradiostation där också. Ja, jag ska komma till den, så Vänta ett tag. Det låg... Det var precis i en vid. Eller det, det låg i samma byggnad som tekniska har jag för mig. Och vi var där en kompis och jag... För att det var nämligen så att de stängde te telemuseet ja. och eh, beroende på att de inte hade tydligen fått någon eh, gehör från myndigheter eller någon företag. Man tycker ju då kanske att Tele 2 eller Telia kunde ha gått in och sponsrat det där, vet du? eller Eriksson. För att det var ju faktiskt så att Lars Magnus Erikssons arbetsrum ja. fanns ju autentiskt där inne va? Det var ju uppbyggt och det stod ju mycket om honom bi biografiskt. Så jag tycker det var mycket dåligt. Men sen är ja, det... med sen erbjuderade kulturen får ju alltid dåligt pengar och Ja, men det är inte riktigt, det är, vissa gynnas alltså. Vissa, och klagade, klagade de där teatermänniskorna jag träffade så Vissa gynnas alltså. Men grejen var den att jag träffade de här radioamatörerna vet du, i Telemuseet. Ja, det gjorde och, och, rätt, Vi kom på och satt och pratade med dem. Och de berättade en väldigt rolig historia. De hade nämligen kontakt med några guldgrävare i Kanada. Ja. Och då berättade de att de här guldgrävarna de hade byggt några hus där, bland annat bostadshus där de, och sen några så här förrådshus. Och så vaskade de guld och, och de hade även försökt att starta i muta, någon, någon traktare, någon gruva att göra ett av. Men i alla fall berättar de då farbröderna där på, till de här äldre, det var äldre radioamatörer som satt. Ja. Och, och då berättade de det guldjöarna de hade döpt sitt tillhåll. För Chicking City, kycklingsstaden heter det. Ja. Och sen skulle de ge upp det hårda arbetet när de hade travat guldtackarna upp till taket i huset. Det var ju inte så. Det var bara två meter upp ja. Och då skulle de dra sig tillbaka så skulle de öppna en radiostation. Ja. Och tycker jag det var fascinerande historia, va? Ja, man... <skratt> <skratt> <skratt> de har ju släpat omkring sen när det är ofta på expeditioner och allt ja. möjligt, radiamatörer. De hade ombesökt det <skratt> de hade att de hade vekt den här guldsand och allt vad det vet tagit. Sen hade de skickat det där så hade de då fått tillbaka som tackor då som de byggde upp efter väggen, va? ja det gäller att det inte blir inbrott ja men du vet det, det var ju obygden vet du det var ju långt ut i vildmarken ja, det var väl, <går> och du vet och, det ändå och, och det sig. finns inga vildare idag där eller indianer som är på krigsstigen utan det här var långt från bebyggelse vet du och ja. sen, sen här är det till saker med är du radioamatör som det var en av dina slagers som du spelade här så hör, kan man ju höra i, i rymden tusen mil ifrån ja. Ja, jag lyssnar ju ibland på bruset utifrån världsrymden. Ja, men jag menar om du sitter på... Det är spännande tycker jag. De här radioamatörerna i, i verksamheten där på Telemuseum, de hade ju väldigt regelbunden kontakt med de här guldgrävarna va? Ja. Så det visar ju sig det, även fast de här guldgrävarna satt långt ute i vildmarken. Så kunde de kommunicera med hela världen. Ja, jag märkte ju att jag kunde ligga i sängen och eh, ropa till. och sin, Vi har på 14 megahertz, eh, 20-metersbandet, där eh, en sändare på 950 Watt har jag. Och det, det stora flygplan som har på med sängen. Och sådant där, vilka ja. månade flygare har allting. framför oss och trycker en knapp Och då jag, kan, jag tycker det är fascinerande. Det är bra att Kent ringer in till och är lite informatör här. Han, han är som en levande pelare sådär, som man sätter upp lappar på. Va? Men han kommer in muntligen. Det tycker jag är, är bra. Ja. Att han gör att han är väldigt eh, fascinerande. Va, han är si, intresserad av att säga, han gillar en och Han far omkring... Eh, han för runt omkring, han har i handen och så ska han ut till, var var det någonstans och, ja det är, och sen uppe i Hälsingland på <går> spelmansträffar. Han borde ha någon slags uppmuntran och form av han är en form av ambassadör heter, för folkloristisk musik och han borde få någon stipendium från staten eller någon No, no, ja, det no, no, man som man det så snåla. Så no. det, det, det, jag har ju aldrig fått <går> ja, någonting för den här verksamheten. Han är fantastisk, han reser omkring och i Helsingland och i bygden och där och, och, och, och, han borde få en, ja, en, en bonus från staten för att för vidare. Han är en, en, en språkrör och han är megafon för svensk kulturliv. Särskilt då med inriktning på folklorisk musik, alltså och även folkliga toner som dragspelstoner och, och, och varieté och så vidare Jag tycker jag, det är, det, är bra, det är bra det är inget fel med det det är, det är fint Ja men det är svåra ämnen också Ja, jag tycker om de här gamla folk, folkkultur med. jag brukar ju lyssna ofta på gamla inspelningar vet du, från Sigur Wallén och de här och och vad hette han som var på Mosebacke-torg där uppe, eller Mosebacke-teater, han, stora... Ja, det har ju upptäckt många, det vet jag Ja, jag tappar namnet på honom, och jag tappar bort hans namn, men... Eh... Ja, det var ju ofta på Mosebacke-torg där uppe. det finns säkert en lyssnare som kan, eh, som sagt, vad på Rammel försökte se på att göra. Bygga upp någon, en story omkring honom, den här mannen, och... Eh, men det blev aldrig någon succé tyvärr. Men det, han gjorde en del fina så här lite padang, eller vad ska man säga, travesterade så här gamla kuppletter, vet du. Sigrid Sig Sig Wulff, Wulf, Sig Wulf. har du hört talas om honom? Ja, det hörde jag. Det fanns många så här grandiosa typer på den tiden. Ja. Så att det var ju roligt. Eh, tänk tänkte den här roliga, klämiga låten. Eh, det, har du hört talas om en här? Nej, ja, det var typer som spökar ut ungefär som man tänker sig så här när, lite modelej av va? det var modernt och de var lite grälla färger va? de fick kallas ja. grilliga när min... <laughs> så här Men du var med, med på den tiden hörde du <coughs> <coughs> när, när det var i år när det var eh, vad heter de där Norrländsneider och eh, vad heter de andra eh och så var det de här man, vad hette de där? Jättebuggtyperna. Ja, det, det hörde jag ju talas om. Det såg ja. jag ju i e, tidningen också. Vi hade och Dagens Nyheter på den tiden. Ja, Nalensnäjnare var det. Och sen var det de här andra typerna då. Alltså, det fanns mycket. Och samma... det är det som jag särskilt observerade det det du, när jag var jag känner, liten. Och... För att säga en sak. Det var ju eh, på Rammer och Johansson. Pockepockepalsman hörde den första gången i radion på tidig 40 tal Ja, jag på Hiram började på radiotjänst på 40 slutet av 40-talet faktiskt. Ja, och sen är Johan Hans Borg i Borg i Lång. den kan ju. Ja, det var väl inte den första som han eh, gjorde musik och text till. Och, och Tordast Nilsstabsal. Han, han var rolig på programmet faktiskt. jag såg hans jag var såg hans knäpp upp. Jag var ju hans knäpp upptältare, knäpp upp. De hade ju en revy som de åkte Landorike kring vet. Ja. Jag. Och då hade de Martin Ljung var ju där då Och så var det där alligeniet När det gällde, vad hette han alltså Oskar någonting som kunde spela så många Olika instrument det var många. Britta Borg var där Kommer ihåg och, och så var Hass Alfredsson i sin begynnelse sin karriär där Och eh, gjorde några Och sen hade de koll där också Ja. Det var gården Låg det där tältet i Stockholm här, vet du vet Om du vet var Stallis ligger Ja, jag, jag tror det är att det är. Vet du vad Norrtull är någonstans? Ja, ja, det vet jag ju. Ja, oh, ja där oh, var ju snällmättagård. Idag är det någon sån här en, parker, en stor parkeringsplats där. för med, och, och Sen har de någon terminal där för de här Arlanda bussarna, kör väl in där tror jag. Aha. Men där hade de det där jättestora tältet, vet du det var kul att, ja. gå, att gå dit det var mycket folk sen kom cirkus gott dit på den tiden nej det var cirkus, all de var där och det fanns många cirkusar som kom till stan faktiskt. ja jag vet ju, det var intresserad ganska mm. ung jo då. men det jag, jag tyckte det var så roligt när han ringer in här i Kent för att han har ett sånt jag har aldrig varit med om maken, vilket starkt musikintresse han har men det skulle jag höra Hörde han det här, jag frågar Kent om man hörde på Sverigedemokraterna då, de hade någon kille från Södertälje med där som spelade. Ja, där. det var en ny kille. Vad hette han? Det var alldeles ny, men jag tyckte den musiken han spelade det det var inte bra. Det lät ju ingenting, nej det var en massa fel Steinfrukberg jag kände honom mm. och jag säger du vet en Steinfrukberg var du en kände känd som spelade i radioorkestern och annars och då var han den musikaliska akademien ja Steinfrukberg var i Göteborg jag från västkusten ja det var inte jag skrev väl den där texten till Haltalottas krog och Bovis bataljon, tror han. Ja. Det var ord musiken till i alla fall. Ja, en visar Jag frågar Kent, det kanske Kent kan svara på. Elektronmusik i laboratoriet och allt möjligt. Men det här skiten, ursäkta uttrycket, men det let bedrövligt det där. var ju så i... vad ska jag säga... Man var så falskt på Ja, musiken var så ihålig. Hoppas att har varit där och lyssnade på det. på något sätt, va? Det var letade ingenting men, Nej, men jag är ju väldigt känslig just för musik och det har väl berott på musikalisk. eget, ja, äh... just det, precis. Ja, men vi får väl säga så att det, det var kul i alla fall att du spelade lite bra musik. Fortsätt att spela någon trevlig musik nu så lyssnarna får njuta. Ja, nästa gång blir det kanske en Nöjda för... special nästa Ja. Lördag, om det alls går det ska, jag ska, har fått en skickad till mig och allting sånt. Jag har ju samarbete med en, eh, skivsamlare också. Ja. ja, det är bra. Du har väl mycket skivor i ditt arkiv, va? Nej, inte så hemskt, men en del. Ja, det är äh, roligt och, att, och, och, har ju roligt Jag är ju fått en hel del på det där. På konflätter här också. Ja, ja. Just. Jag har ju ställt till en del redan när det var inbrott här, när jag låg på sjukhus det var det fantastiskt eh, synd att man så utöjliga en månad eller en vecka på sjukhus. Fick du inbrott i villan då när du ja, var Ja, just det. Ingen tog till villan och grannarna ville inte åta sig det. Och det har gjort eh, det, det... Har du frågat grannarna då? Ja, det var ju det. De, de, de, de, är, de är så negativa, tyvärr måste jag ju säga det, och, och han är däckare och han säger jag kan inte vara någon däckare åt sin granne, sa han bara. Vad sa han, sa du? Att han kan inte någon doktor åt någon granne. Jaha, ja jag förstår. Ja, det var ju inget bra svar. Men eh, vad sa de, var det skivor, dina privata skivor alltså? Nej, det var i huvudsakligen en massa musik på kassetter som försvann och strampade sönder och, och så eh, en del andra som gick sö sönder och försvann. En massa små saker, massa verktyg, vad kan de gått igenom som hade här och surat det? Gått igenom hela villan grundigt och se om det var någonting de ville ha. Ja, så det såg ut så. också som de här på golvet eh, någon natt också i samband med det. Ja, det kan ju vara nån lodis. Det, men... det är och ölburkar, kan ju vara nån lodisar som, eh, som ja, har hört ut. Ja, i en här utan eh, bostad. Luff. Ja, luffar vet du, som har hört typ, ut det där. Det trist, tror du, att du blivit drabbad. Du måste beklaga, det måste jag verkligen. Det är inget roligt. Hör du. Ja, man visste om man ska ha för lås om det inte går att dyrka upp. Det var en låsning som mm. sa, vilket lås som helst går att dyrka upp. Om man bara har tillräckligt med dyrkning. Ja, det. Då väl, hur du, vi ska väl låta någon annan ringa in. Hej så länge. Hej. Ja då, det var det, så antagligen det öppet här och det blir att passar på nu. Jag har man konstiga signaler? man en halv signal så det kan det inte vara riktigt. Ja, den andra signalen kom inte. Det är bra tydligen att köra två signaler och eh, ha märkt. Ja, jag får väl spela en låt till då, kort paus. Thank you. Hallå. Ja, Hallå, det var Kent igen. Jag har ett evenemangstips till här. Jag inte på Lennart som brukar vara intresserad. Ja, var Lennart varit... han sa att de heter Svingpjättar, de där, som man äh, nämnde i det samtalet förut. Svingpjättar. Ja det... ja, det är möjligt, det vet jag inget om. Men, Men jag skulle säga att Lennart är intresserad av lite allmän samhällsprojekt. Jag har varit några gånger nu på Helsinggatan 4. Där finns något som heter Judiska museet. Och de har en utställning nu som handlar just om framgångsrika. Då, judar och liknande. Och jag tyckte att han ska gå dit och recensera det hela. Det kostar 50 kronor i inträde. Ja. Och det är väldigt intressant. Det var ju för bedrövligt att... Jag visste ju inte om det, men dagen innan, på, jag var där på måndag. Och på söndagen, då hade Robert Ashberg varit där och hållit ett stort föredrag. Ja. Och det var ju synd att man inte var där och lyssnade. Men det tycker jag att han skulle gå på, för det är faktiskt riktigt intressant. Ja, den det har han fått en angst tips till då. Ja, nu det finns saker och ting som händer. Det är synd att jag aldrig, det är bara jag som ringer in och säger att det, vilka saker som kan vara intressant att gå på. Ja, det, det, jag vet inte vad det, det beror på. Det är väl folk som är rädda för att ringa. Det verkar ju telefon och Ja, eller har folk ingenting och varit med om något spännande, någonting intressant? Eller? Ja, det är väl hela det här att man har sagt att på avlyssnar alla telefoner man har. Ja, det, jag, jag tror inte att det jag är. Tror det jag tror kanske är så att som äh, inte äh, Ryssland eller i Östtyskland. Ja, det, jag tror helt enkelt att folk har väl ingenting att säga, det är väl därför de inte ringer. Nej, äh, just det, men att överhuvudtaget de ringer inte hit, i den här telefonen är tyst igen. Ja, nej, det är väl inte kanske så många som lyssnar heller, men jag tänker att de som brukar ringa in hit hittills. Ja, det, det är några stycken i alla fall som brukar lyssna, men det vore kul om det var någon som kom någon Åsikt eller något evenemang eller att de har hört eller sett eller läst någonting så kunde de säga någonting. Än att bara prata allmänt, goga, goga. Ja, jag får ju goda alltså, saker med posten, papper och sånt som radioamatörer på i mottagare och sändare och annat. Ja, men det är ju som sagt ett specialintresse. Ja. Nej, det var bara det jag skulle säga att... Det, Gå gärna på Judiska museet, eller för att inte säga Fisksätra Hamnsmuseet om slaget är steket och ja. historien runt om. Ja, det är tydligen ringer riktigt lämplig telefon för det här, hör jag. Vad ja, säger du? Jag tydligen ringer riktigt lämplig telefon för det här enda målet. En lämplig telefon? Den är inte lämplig, sa jag. Vilken då? Telefonen. Som jag ringer i? Ja. Vad är för fel på den, då? Ja, det svänger runt som du hör och ekar. Det, är en mobil... ja, det, är att, det gör det ju genom att jag måste prata i, när du har radion på. Ja, men hjärtan. det är mobiltelefon också. Det blir ja. fördröjning. Annars ja, vi säger så. Det, det händer inte sånt. Ja, nu får vi ha mycket kort samtal i så fall. Allå. Ja, jag vill bara ge en kommentar det till Kent här. Jag kan rekommendera lyssnarna att om man köper Dagens Nyheter där det står det alla evenemang i Stockholm. Jag tror att på fredagarna man kan få uppslag då på massa saker som man kan hitta på. Jag tänkte fråga Kent en sak. Jag har hört att han nämnde Robert Aschberg. Jag har hört att det ryktas om att han är tillbaka på någon av de kommersiella stationerna. Men jag vet inte om, om ryktet är, är falskt eller om det är vedelakt. Att han är tillbaka, kanske Kent kan svara på. Ja, oh, jag ja, I no. att han no. No. om no. Robert Asperger. För det var någon som nämnde det. Jag tror att han nämnde sin i radion också. Så att han har gett en någon ledtråd till det. Eller någon, det var någon som nämnde det där. Att Asper hade i någon, i någon av de kommersiella radion. En, en timme eller två timmar per dag. Då. Det kunde vara kul att lyssna på om Kent känner till. Det kan han ju meddela meddelas. No. Tack så du ha. Hej. Om ja, nu är bara fem minuter kvar så ringer det, så måste det bli mycket kort samtal. Eh, jag kan väl nästan eh, säga att jag avbryter telefonväkteris för den här gången då. Eh, det, var, eh, ansvarigt, det var alltså eh, radiofrekventa som har, har sänts så ansvarig frivare Georg Lindberg. Eh, vill jag meddela, det ska ju gång också, det är viktigt. Hoppas förkylningen är bättre nästa gång. Det, det, det här årsiden är inte bra för min hals. Jag skulle behöva gå till någon special det, det, halsläkare som undersöker det här lite närmare. För det här återkommer ju tyvärr ofta. Det var ju det här med rökningen det, för mina föräldrar som gjorde att jag hostade. Vi fick en sån här barnastman när jag var liten och det Sen var så bättre en period än många år efter puberteten. Hallå? Ja, Riks F5. Ja, okej. Okay. Riks FM. Hej då. Ja, Riks F5 sa han. Ja, nu avbryter jag telefonvägteriet och nu återkommer nästa rör för att nu är så lite tid kvar. Gunnar kommer förmodligen igång nu med sitt program. Och så, så att det kommer vi ska väl ta en låt till här. Snutt på låt Var försiktig, rök inte för mycket och äh, äh, drick inte för mycket sprit och öl och sånt där. Alkoholhaltligt så det är ett fördö, det är konstigt att vi går att köpa alkohol obegränsat när det är så noga med mediciner, recept och allting sånt. så att läkare har skrivit ut allting. Även de tämligen ofarliga grejer också. Men det ska vara lite bättre nästa vecka. Det, alltså jag blev kall igår och, i, och det kände jag, det kände jag inte alls bra. Ja, alltså jag ska säga hejdå så länge och ha det så trevligt nu. Trevligt här, det är verkligen och skött om varandra väl och så. Så så kommer vi nästa lördag vid samma tid och då kanske vi får dra en special här. En kort paus så vi lite låt till.